Із гаркліївськими сокирами розумним словом перемовитися. Знали люди дощі другий місяць не йдуть, корова розстелитися не може. Чоловік чи хто там ще любити не хоче, усе в гречку стрибнути намагається. Дитя нерозумне глибим грибом отруїлося. Йди до млина. Та не так собі йди а з проханням із горщиком пряженого масличка, і з козлиновою спинкою вуджиною, і з монеткою-срібною. Гмикне старший сокира в бороду, очухай по тилицю та й піде мовчки до комори. Тоді чекай. І вне, сокира, повернувшись, твоє щастя. Хоч не чоло морщити та відмовчуватися, йди додому та чекай долі від долі. Якось мужики в сухих садах, відьму полили, та зополо й до млина припхалися, гори, мовляв, чаклунське гніздо. Так сокири за сокири, під майстри за жердини, аж тут сухосадці бачать. Із трьох навколишніх сіл народ хмарю суне. Хто з чим, але все по голові дістати намагаються. Своїх, мовляв, паліть, скільки влізе, а наших не чіпайте. Сухосадці вже і мандрівного ченця наперед виставили. Той хреститься на млин, а старший сокира ширше від ченцевих хрест кладе та їрже, мов кінь. Благослови Отче, бо грішний я, стинув чернець плічми, а хто не грішний сину мій, та й чкурнув від гріха подаль. На тому діло і скінчилося. Минав час, лягали сокири в землю рідного цвинтаря, що неподалік від їхнього млина був, і залишився мірошник стах за старшого. Усе як у людей. Дружина, троє, дівок, помічниць, хлопець 13 років підростає, спадкоємець. Значить, знову ж таки господарство. На додачу то алії принесуть то меду, то ще чого. А стах Сокира піде до комори, посидить там, потім повертається. Хивати чи відмовчуватися? Ну, та про це вже мовлено полював якось у місцевих лісах князь Лентовський, старший брат нинішнього старого князя. Давно це трапилося, понад три десятки років тому. У ті часи князячок хвацький був. Крутий, слово поперек не скаже. Розбудили єгері ведмедя звір на князя, князь на звіра. Садив у хаті гроди рогатину, наліг, а рати ще візьми та й зламайся, як хворостиночка. Підім'яв дебелий ведмедик Лентовського і вже сталося б лихо, та тут Мірошникова дружина неподалік гриби збирала. Бачить жива душа, без покаяння гине. Схопила жменю землі, землі, подолом хрест на Хрест обмахнула, Рикнула по ведмежому та звірові вірові межі очі кинула. Скотився клишо ноги із князя та вліз. Не мов чорти за ним гналися. Підвівся князь із землі, утерся, а стахова жінка з роди веселунка була. Не втрималася та й пирснула на пожмакану князівську пику, дивлячись. Змовчав Лентовський, єгері аж очі витріщили, і каже. Як же ти життя моє цінуєш, холопко? Кажи, не соромся, ми, Лентовський, караємо страшно, але й винагороджуємо щедро. Нехай холопи життя людське грошима оцінюють, відповідає дружина Мірошника Стаха. А мені більній, і того досить, що всі живі. І я, і ти, і хозяин лісовий, під яким ти.